música. Visita la nostra web. 3ww.107musica.com. Consulta la programació, contacta amb nosaltres via e-mail, coneix la nostra història, descobreix les nostres tarifes publicitàries i a més, escolta-ns a través d'Internet a qualsevol part del món. 107 música, música al 100%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 els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recubilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. <ríe>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 Herbas o de fan. restaurant o Cafè o de del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu no econòmic per a peregrins. 107 Esports Sot l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès 107 Esports, amb Dani Pagès 107 Esports, parlant de la Unió Doncs efectivament hem a parlar de la Unió Esportiva Figueres Una Unió Esportiva Figueres que en la jornada d'ahir guanyava el seu primer partit de temporada i ho feia doncs amb una victòria molt i molt treballada en la seva estrena a casa a Vila. Tenim per la Unió Esportiva Figueres, jugava Nurenya a la porteria, Ricard, Geli, Pedro del Campo, substituït per Eric al minut 82, Pipa, Argi, Tot i Tarradellas, Moñino, Mate, que era substituït al minut 15 per al Alforsea, Cruz, eh, que era substituït per Sile ja en temps de descompte, al minut 91, Tessi i també eh, jugava Serrano que substituïa el propi Tessi al minut 55 i Serra que era substituït per Jairo al minut 58 eh, un Figueres doncs que marcava l'1 a 0 al minut 75 de penal obre de i Tarradellas la Unió va haver de remar molt Uh, ahir a la tarda per sumar la primera victòria i en el seu debut de Vila. tenim en el campionat de Lliga a l'estadi uh, en el primer derbi provincial uh, de la present temporada uh, davant del Palafusell que ha presentat les seves credencials a la primera meitat en què ha estat uh, superior i ha gaudit d'oportunitats per avançar-se en el marcador. Eh, un xut a la fusta inclòs a la represa, però la Unió Esportiva de Figueres es va trobar molt més còmode i l'entrada al terreny de joc de Serrano, Jairo i Eric Jacobs li van donar una altra fesionomia. En el compte enrere, un penal eh, comès sobre del campo va fer que tot i Tarradellas el transformés en l'1-0 definitiu. Amb eh, L'única novetat d'Adrià Serra a la banda esquerra en el lloc del forcer en relació amb l'11 que s'havia estrenat a Palau Solità i plegaments, l'equip unionista no va, eh, no va trobar el ritme necessari en els primers 45 minuts per evitar que el pla de Fugell eh, fes, la seva li, eh, fes la seva feina. De fet, els del Baix Empordà molt més ben posats sobre el terreny de joc eh, van impedir qualsevol intent de circulació de la pilota dels, eh, dels alttempordanesos. Eh, també doncs, recordar que eh, hi va haver poques ocasions, eh, una de cruz eh, que Carles va estar molt àvil al minut 23 i també eh, una de teixi però que Edu Puig eh, va trencar a mig camí al minut, minut 29 per tant, doncs, a eh, la primera meitat la Unió Esportiva Figueres que va tenir poques ocasions, eh, va estar més ben posat sobre el terreny de joc, com dèiem eh, l'equip eh, visitant. També eh, recordar, doncs, que amb aquesta victòria la Unió suma ja 4 punts i eh, està en la, cap, en la part, part davantera d'aquesta categoria, d'aquesta regional preferent. Nosaltres, que al final del partit parlàvem amb el tècnic amb l'Arnau Sala, anem a escoltar el que ens comentava el tècnic, el temporadanès Arnau Sala. Teoria, una 0 primer partit a casa. Explica'ns com, com has vist l'encontre. Bueno, enguanyat una 0 de penal. És el tòpic, no? és, us podeu imaginar. Un partit eh, molt complicat, doncs, de categoria, un, un rival que m'agrada força i que realment la primera part ha sigut ha sigut mereçós d'un millor resultat. Jo crec que la segona no, la segona hem espavilat i hem jugat pràcticament tot el parell del seu camp, hem tingut ocasions, però bueno, una part per tard, un, ja hem de donar la sort, doncs, de, de poder ser una de les que hem tingut. Com comentaves tu, un gol de penal, però el que compta són els tres punts, no? Sí, està clar, està clar, nosaltres eh, hem d'intentar seguir millorant, veure, el, primer, el primer partit aquí, aquí a casa, sempre amb el que suposa, quan quant a nervis, en quant a pressió, però bueno, els nanos se reconeixeu que s'han sobreposat a una, una primera part bastant irregular i la sobreposa han apretat de valent, han tingut ocasions per guanyar. Arnau, uh, què, què li falta a l'equip? Uh, vius el uh, primer partit d'aquí casa, trobar la pressió, tot el que comporta. Uh, què, què li falta a l'equip? Uh, per, per estar més solt. Avui la primera part, doncs, els hem vist una mica, doncs, que costava una mica, no? No sé si era que la sóc de Palafugel o Venguera. No, jo no crec que li falta res, eh, li falta en tot cas els jugadors assentar-se una mica a lo que és la categoria, a lo, a lo que són els partits són molt complicats, i bueno, també que ens han tingut d'ocacions a la primera vegada, doncs han sigut, crec que totes, menys unes... Eh després de voler a nosaltres jugar a la pilota, perdre-la, i nosaltres intentarem proposar un joc aquí, aquí a casa, que comparteu els seus riscos. Uh, mentre ens vagin bé el seguirem fent, però bé, bueno, també hem de pensar que hi haurà dies que potser no podrem proposar tantes coses i jugar més directe. El mm -hmm. uh, primer partit a Canva Palau Solità, doncs, vau tenir un munt d'ocasions, avui a l'esfona part també. Uh, Què tal és el joc que vol anar? Jo, la diferència entre avui el diumenge passada és que, que no volem és que ens facin tantes ocasions. Hem tingut ocasions per guanyar, persones d'un gol i eh, el camp del Palau vam tenir ocasions per fer-ne diversos la diferència és que el Palau pràcticament no ens va xutar a porta i avui la primera part eh, sí que el Palau ja ha estat de mala sort per no marcar i la setmana que ve, tercera jornada un desplaçament a Mataró eh, un rival d'aquells doncs, històrics no? sí, un altre rival complicat un camp que no... En principi no sabrà totes les esclarístiques, però bueno, vam... vam veure que la setmana passava un camp petit, doncs l'equip sabia jugar, sabia estar, intentarem doncs, doncs millorar les coses que han fet malament avui i jo com sempre confio molt en aquest equip i que, al cap, tenim garanties d'anar a qualsevol camp. Doncs moltes gràcies Arnau. Moltes gràcies. Doncs això és el que comentava l'Arnau Sala eh, doncs un cop acabat l'encontre del dia d'ahir nosaltres el que anem a fer serà n'establir una connexió amb l'exterior, concretament amb el nostre amic eh, i doncs, membre de la Junta d'aquesta Unió Esportiva Figueres, en Carles Lluberes Carles, molt bon vespre, bon vespre. Bé, eh, explica'ns una mica com, com vas veure l'encontre d'ahir, Carles Bé, bueno, el primer eh, és clar, és un partit que per nosaltres, de fet perquè som eh, nous en aquesta categoria, almenys des de la recent fundada Unió Esportiva Figueres, que és clar, nosaltres eh, hem entrat de puntetes perquè eh, som eh, inferiors, o sigui, els amb l'equip de Palabrugell que ja estan habituats i, i acostumats a jugar en aquesta categoria. Bé, bueno, llavors, doncs, esclar, nosaltres hem d'agafar el pols eh, en la categoria aquesta i hem de fer els sis primers. Llavors, esclar, eh, el Palau Brugell, ja com t'he dit, és un equip ja, ja, ja patarà, doncs, fent, eh, va, va presentar les seves cartes i nosaltres eh, vam intentar, doncs, poder guanyar com així eh, va poder ser encara que va ser de penal, però un penal que era penal. I la llàstima de que no es va poder marcar algun gol més. Ara bé, llavors, doncs què podria dir? Doncs mire és el segon partit de la temporada i, i s'ha de mirar a veure de, a partir del de, dimensi que ve, que serà el tercer partit, doncs cada vegada que els jugadors estiguin més integrats i que es, es coneguin més per al futur esdevenir de la temporada. És el que t'ho comentes, no, Carles? Una Unió Esportiva de Figueres, doncs, que actualment eh, acaba d'arribar en aquesta categoria preferent i s'ha d'assentar, no? En la categoria ha de trobar, doncs, el seu lloc i, doncs, de moment la cosa pinta bé, no, Carles? Home, sí, i a més, hem de tenir en compte que en, en l'equip del Figueres d'ahir, en l'equip titular, eh, si rebre o no, ja i bien, o sigui, tres juvenils, eh?, o sigui, hi, hi havia, hi havia l'Argi, en Pedres del Campo i en Serra i a la segona part va sortir en Jacobs que, que aquest encara és més eh, juvenil la, perquè té gent, 17 anys. Doncs vull dir que esclar, això, això s'ha de valorar i, i s'ha d'agrair eh, que ja tinguem al Figueres aquesta intenció d'anar fent sortir joves jugadors que han sortit del futbol base de la Unió i que els puguem arribar a fer ser grans jugadors. Llavors vull dir que entre aquests i els veterans i els que estan també pel que sigui estan tocats o o, o quan han pogut jugar perquè tenen alguna lesió una miqueta més important, n'hi ha en alguns, doncs mira, s'ha de tenir paciència i hem d'anar formant un, un bloc que, que sigui més... Eh, o sigui, no sé, que, en fi, que es faci respectar més i que, mm, que no es pugui guanyar 1 a 0, que almenys es pugui guanyar una miqueta més clar. Perquè eh, fa set dies, en el camp del Palau de Pegamans, el Figueres també podria haver guanyat molt més clarament i ell també podíem haver fet algun gol més però vaja, ja és bonic això que puguem dir que hem tingut oportunitats de marcar no és allò que dius, arribes arriba, una vegada porta i marques, no, no doncs això vol dir que eh, si tens oportunitat acabat els propers partits doncs potser sí que, que un dia en farem dos i en farem tres i, i potser semblarà que no anem tant per guanyar el partit clar, jo no estic convençut que farem una bona temporada Carles la resposta del públic en aquest primer partit a casa, com la vas veure? o com es valora des de la Junta Directiva la resposta? bé, bé, en principi bé hi va venir gent una bona tarda després com farà més fred ja en parlarem però de és sobre bé és clar, també tingues en compte que encara hi ha gent que alguns estan de vacances i el, i el que sigui, però mira, el, el futbol aquí a la ciutat de Figueres, des d'un temps, ja ja saps que ha, ha, ha canviat, ja últimament com estàvem a la segona divisió A, ja semblava que venir eh, el camp del Figuera, escolta, era com si fessin alguna cosa mal feta la gent, eh? I, i, i que tu els hi deies eh, que hi hauràs bumbol, oh, jo no, perquè em foto de fàstic, esclar, i dir que eh, hem de tornar a engrescar la gent de la, de la forma que sigui, i jo crec que aquesta temporada és un motiu perquè així sigui, perquè ja dic, eh?, eh vam acabar jugant, si no recordo malament, amb quatre, amb quatre juvenils. Doncs això hem, hem de mirar d'intentar en, entre tots engrescar la gent i fer una gran temporada i si podem pujar, que és el que interessa, doncs millor per tot. Mm -hmm. Doncs uh, Carles Lloberes, uh, directiu de la Unió Esportiva Figueres, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns, uh, com sempre és un plaer parlar amb tu, i desitjar-vos doncs, uh, moltíssima sort en aquesta trajectòria de la Unió Esportiva Figueres doncs, en aquesta regional preferent. Molt bé, molt bé moltes gràcies. Molt, adéu, bon vespre. Adéu, bon vespre.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 037 o bé al correu no to doubt it. info in arroba futbolwolf.com She's right on the money. She goes down Ni bosses are perfect música. La primera en oferir-te 24 hores de música. Sincet esports amb Dani Pagès. 107 esports. Parlem del paral·lada. Doncs efectivament, anem a parlar d'aquest eh, paral·lada, un paral·lada que en la jornada d'avui ha aconseguit una important victòria per 1-0, en aquest cas davant dels Sants, un Sants que ha posat les coses difícils, eh, sobretot a la primera meitat, eh, doncs el paral·lada doncs que ho intentava ha tingut moltíssimes ocasions l'equip de Vilchet, inclús eh, Pol ha, ha fallat un penal no ha estat encertat a l'hora de transformar-lo i per tant doncs eh, el parla que li ha costat, eh, ja al minut 1 tenia una ocasió amb botes de David Bermúdez eh, seguidament al eh, minut 15 era quan Pol Conte fallava el penal, al minut 25 Sergi Arranz ha tingut una bona ocasió al minut 27 ha vingut el gol de Pol Conte després d'un bon passe de Julien i al minut 29 encara eh, Bermúdez ha tingut una bona ocasió després d'una bona combinació amb Chacón un Chacón que avui ha estat espectacular ha estat tremendo eh, un paral·lada que a pesar de doncs, crear moltíssimes ocasions en el dia d'avui només ha pogut guanyar per 1 a 0 i eh, suma els 9 punts de 9 possibles, es manté Uh, doncs uh, en aquest cas segon classificat després que el Tàrrega hagi guanyat 7 a 0 a la gimnàstica i però tot i ací el paral·ada que es manté a lo més alt de la taula classificatòria. La, les, uh, la setmana vinent visita al Camp del Tortosa i uh, els homes de Duchev que continuen. Uh, en tres jornades han marcat set gols i només n'han encaixat, 1. Eh, bons registres per aquest paral·lada d'Edo Vilchez. Nosaltres que al final de l'encontre, com sempre, parlàvem eh, en aquest cas amb el tècnic amb Edu Vilchez. Anem a escoltar el que ens comentava el tècnic del paral·lada Edu Vilchez. Bueno, Edu, una victòria molt trabajada i diríamos que un poc corta, ¿no?, por las ocasiones. Bueno, es posible que sí, pero yo le doy mucha importancia al rival que hemos, que hemos ganado hoy. Yo creo que ha sido hasta la fecha el equipo que mejor nos ha jugado y yo creo que va a ser un rival duro. Entonces, bueno, estoy contento ¿Cómo, cómo has visto el equipo? Un, como tú decías, un Samis Que a lo mejor es el equipo que os ha creado Más ocasiones, o <risa> tal, incluso Y defensivamente Muy, muy bien, ¿no? Sí, los he visto muy bien Y por eso le doy mucho valor hoy a la, a la victoria Hemos, yo creo que he completado un, equipo, un partido Bueno, bastante bueno Entrando por derecha, entrando por izquierda Creando ocasiones, muchas ocasiones Y bueno, y, y se trata de eso, ¿no? De que el equipo vaya dando la cara y que y que todo el mundo vaya ofreciendo, bueno, pues pues una parte importante para que el equipo vaya creciendo. Yo estoy contento sobre todo mucho con la actitud de los juguetes, la verdad es que no se espera otra cosa de ellos, pero... Bueno, estamos contentos en el sentido, muy contentos. Ah, ¿Te dice algo? En tres partidos, siete goles a favor, solo uno en contra. Ah, no sé, ¿qué, ¿qué te dicen estos números? Bueno, pues de momento los números son buenos, pero hemos visto hoy que eh, con los resultados que ha habido, de cualquiera gana cualquiera y que tenemos que estar... Eh, muy concentrado, sino cualquier equipo no ganará, por ejemplo el equipo de hoy, si hubiese encontrado un equipo menos concentrado o a mejor en algún momento más las líneas más desligadas y, y no tan no tan bien como hemos estado nosotros creo yo pues les hubiese hecho daño entonces pues bueno, tenemos que estar contentos porque estamos mostrando muy buena cara de eh, ofensivamente pero también defensivamente quiere decir que, bueno, hemos hablado en el descanso de que Eh, si guardábamos el cero en la puerta debemos ganar el partido y eso es lo que ha sucedió y encima teniendo varias ocasiones para incrementar la ventaja en esta categoría es muy importante lo que dices tú no guardar la portería y mirar de bancar goles no si sí, en esta categoría y en cualquiera no pero si sí, en esta categoría lo cierto es que mucha gente o muchos equipos viven de los fallos de, de, de los demás Y, y hombre, si defensivamente nosotros estamos bien, va a ser difícil, pero claro, eh, hay muchos partidos, son muchas horas de juego, va a haber tarjetas, va a haber va a ver qué estar concentrados. Pues bueno, muchas gracias, ya estoy trabajando. Vale, Dani, gracias doncs això és el que comentava el tècnic del de l'Edu Vilchez que l'important és nedar i guardar la roba sobretot estar atent al darrere ja que en, en qualsevol categoria però en aquesta en especial eh, els equips eh, intenten aprofitar l'errada del contrari i quan un aprofita la rada del contrari normalment acaba marcant. Per tant, doncs, un Edovic que estava content, satisfet per la feina feta pels seus jugadors i recordem una vegada més un paralada que ha sumat 9 punts de 9 possibles, eh, ha marcat 7 gols i n'han encaixat només 1. Això fa que es mantingui en segona posició, eh, només per diferència de gols en el Tàrrega, un Tàrrega que, com dèiem, li ha endossat sec gols a la gimnàstica. La, la setmana vinent, un nou desplaçament, en aquest cas, al camp del Tortosa. Tortosa Paralada diumenge a partir de les 5 de la tarda n'estarem ben pendents aquí al 107 esports o a la 107 música allà si podem explicar una victòria d'aquest Paralada al camp del Tortosa mm -hmm. Doncs nosaltres que continuem eh, parlada, del Paralada en parlarem d'aquí una estoneta i el que farem ara serà anar a parlar de futbol, tercera divisió una tercera divisió on avui el Palamós ha aconseguit la victòria, ha aconseguit una victòria important al eh, camp del Gabà per un gol a tres, nosaltres per parlar d'aquest en tenim a l'altre costat el fiu telefònic el nostre company de Ràdio Palamós i el diari de Girona, Ramon Ribas Ramon, molt bon vespre què tal? Bon vespre, bon Dani. Bé, eh, comentàvem, un, un Palamós que avui ha aconseguit una victòria, una victòria important a Gavà per un gol a 3. Explica'ns com ha anat tot plegat eh, aquesta victòria. Bé, Dani, doncs podríem dir que ha estat una victòria de prestigi l'aconseguirà avui per al Palamós futbol en un dels estadis eh, a priori més difícils de la tercera divisió. El Gavà és un equip que la temporada passada va baixar de segona ve tercera divisió i en principi ha cridat estar a la part alta de la classificació. No ha començat gens bé el Gabà aquesta nova aventura de la tercera divisió, ja que ocupa un lloc de descens a eh, primera catalana, però jo crec que serà un estadi dels difícils. I en canvi el Palamós avui ha donat eh, un cop d'autoritat. Després de eh, dues derrotes consecutives, eh, el Palamós viatjava a Gabà doncs, amb la moral una mica tocada, sobretot eh, després de l'últim partit a casa, en què l'aleshores Cué, el Mas Nou, ens va guanyar una segona part lamentable. L'equip de Ramon Mongrà va marxar la setmana passada a eh, la primera part guanyant per 1-0, causant molt bones sensacions, però al mes Nou ens va, va castigar el marcador i ens va guanyar per 1-2. Això va fer que la moral de, dels palamossins quedés molt tocada i durant tota aquesta setmana se estava posant en dubte a veure com arribaria el Palamós a gravar. Doncs la primera part a gravar, la Bòbil ha estat eh, realment, Dani, espectacular. Hem guanyat 0-3 fent un futbol molt bonic, i ja ja s'han sentenciat el partit a la, a la primera part. A la segona, únicament fent un treball de, de contenció, de, de veure-les venir, hem, hem aturat bé les embestides del Gavà, únicament han fet un gol que no ens ha posat gens nerviosos, i el Palamós ha aguantat, a, ha aguantat bé, bé el partit, i ha conseguit una victòria molt important, sobretot per, per refer-nos moralment, que jo crec que tampoc no, no havia, no estaven no tampoc molt, molt tocats els jugadors del del Palamós Sot Fut de Futbol i el curiós de, de tot pel gat és que el Palamós ha aconseguit jugarr due victòries molt difícils a dos estadis molt complicats de la categoria, com és eh, a Llagostera, on van guanyar per 0 a 1, i avui que el Palamós ha guanyat per un gol a 3 a la bòbila, en canvi, l'as signatura pendent ara del Palamós és guanyar un primer partit a casa, ja que de moment els dos partits eh, els hem perdut. per tant, eh, ara l'as signatura pendent i tenim una oportunitat el proper diumenge és guanyar, guanyar a casa el primer partit de Lliga davant l'afició contra el Gabà uh -huh. uh, Per això mateix no? tu és el que comentes tu no? dos partits a uh, fora uh, dues victòries, Llagostera en la primera jornada Déu-n'hi-do, quina victòria més important i també uh, aquesta d'avui a Gabà, enfront de tot un segon a B que tot i que ara es troba tercera i està en unes hores baixes uh, no deixa de ser uh, un equip d'aquells històrics del futbol català no? Sí, sí, fins i tot. Eh, nosaltres tenim l'oportunitat de parlar amb el tècnic del Palamós de Futbol, Ramon Moncras, com fem sempre després dels partits, i ja ens va comentar doncs, que després de la victòria al camp del Llagostera, eh, ell va dir que, que havíem guanyat a Llagostera, però que el Llagostera estaria dalt, i avui ens ha comentat el mateix, que hem guanyat al camp d'un gabà que té eh, jugadors amb moltíssima qualitat, amb moltíssima experiència, i que novament eh, ens ha comentat avui, tal com va, tal com va fer a Llagostera, doncs que el Galvà serà un dels equips punters de la tercera divisió. El que passa és que el Palamós ha donat eh, dos cops d'autoritat molt importants a dos estadis eh, importants de la categoria i ara doncs el que, del que es tracta és de fer-nos força a casa, sobretot perquè l'afició també vegi bon futbol i, i victòries, perquè si no la gent deixaria d'anar al camp. I el més important és que el Palamó ja té sis punts, que es troba al vell mig de la taula classificatòria, mira més cap amunt que no pas cap avall, tot i que ara mateix la classificació... És anecdòtica perquè quan es porten quatre jornades de lliga els equips que estan a baix i a dalt jo crec que no, tampoc no, no, no es poden no es poden preocupar ni ni fer ni fer gaire casa a la classificació perquè en tan, pocs, en tan poques jornades, jo crec que a partir de la vuiena novena jornada del campionat de lliga ja més o menys els equips podran dir quins seran els objectius a lluitar. Ramon, comentaves tu, eh, el Palamós el que ha de fer és fer-se fort a casa. Eh, hi ha, eh, no sé, eh, pregunto, eh, quan juguen a casa hi ha una mica d'ansietat eh, pel fet de voler, voler fer-ho bé, de voler guanyar davant l'afició, o què, què, què passa? Què, què li passa a aquest Palamós jugant a casa? Uh, la veritat és que les dues victòries a fora de casa del Palamós s'han consumat i s'han aconseguit, sobretot gràcies al contraatac, a fer un bon treball de, en defensa i a sortir uh, al contraatac amb molta periositat. Uh, avui pràcticament uh, els tres gols han sigut de, de, de jugades doncs, elaborades des de gairebé des, de, des del mig del camp, de pilotes que ha robat el Palamós i que ha sortit a la contra amb molta periositat. Potser sí que és cert que jugar a casa, a jugar a casa doncs, el Palamós necessita portar la iniciativa necessita més tenir eh, la possessió de la pilota i això fa doncs que, que li costi més a, a l'equip de, de Ramon Monràs. Potser també, com que a casa, normalment els equips tenen l'etiqueta de, de, de favorits, el Palamós quan juga a casa té l'etiqueta de favorit, això potser li pesa una mica. En canvi, el Palamós quan va fora de casa, almenys aquesta temporada, li va amb molta, molta precaució i sempre deixant el paper de favorit a l'altre equip. Això de moment ens està, li està resultant... Uh, aquesta tàctica, aquesta manera de, de fer i de dir li està resultant molt bona al tècnic del, del Palamós que de moment fora de casa uh, l'equip s'està mostrant molt, molt segur i en les tals contraatacs està decidint els partits doncs, eh, Ramon Rivas, eh, company, de veritat, eh, moltíssimes gràcies per atendre'ns i estem en contacte, parlem d'aquest Palamós en properes jornades, esperem, doncs, que per explicar més victòries de l'equip de Ramon Monràs. Eh, Ramon Rivas, moltes gràcies per atendre'ns una setmana més. Molt bé, Dani, a tu, gràcies. Molt bon vespre. Bon vespre, adé, Dani. Doncs aquesta era la conversa que manteníem en directe amb el nostre company Ramon Ribas quan manquen 25 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre nosaltres que anirem a fer una petita pausa per la música escoltar un tema musical de Paulina Rubio. Rubio: Causa i Efecto See 107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, parlem del bàsquet. Doncs efectivament nosaltres que quan manquen 22 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre farem un punt i apart en el món del futbol i el que farem en aquest tram final del nostre programa serà anar a parlar eh, un xic del món del bàsquet i és que hi debutava eh, la Lliga la Copa Catalunya en el grup 2, la l'ADPF ho feia amb una victòria eh, de dos punts, eh, 68 a eh, 66 davant del Vic nosaltres per parlar una mica de com s'encara aquesta temporada per l'ADPF Pafi del partit d'ahir, tenim a l'altre costat del fil telefònic el tècnic d'aquest equip eh, Oriol Revert. Oriol, molt bon vespre Bon vespre Bé, eh, comentàvem, una victòria justa però cap i a la fi, el que compta, no, els punts es van quedar a Figueres no? Sí, Explica'ns sí, una sí, mica Bé, està eh, bueno, important començar guanyant i a més dies a casa, el dia de la presentació amb tot el públic i amb un partit doncs, molt treballat però que jo crec que va fer una mica d'afició perquè va ser molt emocionant no? al final un partit que començava malament no? amb un parcial en contra 2 a 10 eh, i les coses que començaven tortes però al final es va poder arreglar no? explica'ns una mica com va anar el curs de l'encontre Sí, tal com deies, la veritat és que bé, hem tingut bastants de problemes de la pretemporada amb lesions i absències i ahir doncs, encara no estàvem al complet i això doncs, fa que poder, si no estem al nostre màxim nivell doncs, tinguem problemes no? i vam començar a remolc i això doncs, va fer doncs, que ja anessin tot el partit una mica a darrere sense acabar de trobar el nostre bon joc. Van fallar molts de tirs, molt més del que és normal en un equip com nosaltres, el nostre talent. I, bé, com vam aconseguir empatar el partit, doncs va ser un partit molt intens, però sense massa sense accions, així, diguem, de talent. I quan faltava poc per acabar, 4 o 5 minuts, doncs ells van tenir el moment en d'encert puntual que els va fer distanciar-se amb tres triples seguits i després semblava que estava tot ja de tira beneït però bueno, vam treure l'orgull i una mica la sort també i bueno, vam poder remuntar el partit al final uh, Comentaves, Oriol uh, que l'equip uh, no havies pogut tenir el complet durant tota la pretemporada que havíeu tingut uh, problemes durant la pretemporada Explica'ns uh, com com ha anat aquesta pretemporada i, i l'equip que has pogut uh, reunir uh, doncs uh, si ha hagut molts canvis respecte a la temporada passada com, com està? Uh -huh. L'equip és similar a la temporada passada de fet mantenim el bloc de sis jugadors, podríem dir senyors l'any passat, el que passa que sí que hi ha molts canvis però importants no? perdem a Xai Vallmajor, que s'ha retirat que era de llarg el referent ofensiu de l'equip i un del referent de la Lliga amb diferència, i a dintre doncs, els dos pivots que en principi doncs, jugaven més minuts i eren més importants per nosaltres que són Angatell i Álvaro Larcón doncs van, bueno, van decidir marxar perquè van tenir ofertes més interessants i els hem canviat per dos jugadors que bueno, són diferents amb ells tenen algunes coses millors, algunes pitjors i amb això estem intentant ser doncs, un bloc que jo crec que, que tenim bé per repetir el texis l'any passat no? uh -huh. uh, L'objectiu uh, de l'entitat, uh, quin seria de cares aquesta temporada, Oriol uh, com tu dius, repetir el que es va fer l'any passat o millorar si pot ser la posició de la temporada passada Aviam, uh, primer tot aprendrà una mica de com anem, de com anem evolucionant no? tenim un equip una mica més curt que l'any passat de fet, som només vuit senyors i tenim l'ajuda la, de tots els jugadors del sub-25 que ens estan ajudant moltíssim i sense ells no, no podríem tirar ni els entrenadors ni els partits. De fet, la pretemporada ens ha ajudat molt i, i esperem que durant l'any també. El que passa que que, aviam, dependrà molt d'això, no? Vull dir, si els vuit jugadors senyors que tenim, doncs més o menys poden anar, eh, anar agafant ritme i anar evitant les lesions i tal, jo crec que ho tenim molt bé per, per fer una bona temporada i acabar dalt, no? I aquest any, de fet, ha canviat una mica el sistema de competició i el que l'any passat era molt complicat, que es que anaven dos equips només per grup a fases, aquest any van quatre, i bueno, potser és un objectiu complicat, però ens bueno, doncs el podríem marcar com a objectiu, no intentar entrar en aquest grup. Per tant, doncs, tinguent en compte que els quatre primers eh, entren a la fase, diguéssim, per al títol, eh, podria... seria factible, no?, intentar lluitar per aquests quatre primers? Sí, ja, de fet, també hem de ser optimistes sempre, no?, i veure doncs, que nosaltres hem perdut potser una mica de potencial, però jo crec que, analitzant la resta d'equips de la Lliga, doncs, una mica el nostre grup crec que en global ha baixat una mica el llistó respecte a l'any passat. No? De fet, els dos equips que van pujar a van ser els dos primers del nostre grup de l'any passat, i els nous equips del grup, doncs, tots són els equips que han pujat a primera catalana. No? Amb això, aviam, no es tracta de menys pré-rivals ni molt menys, perquè de fet, ahir el Vic Carines guanya, pujant de primera catalana, però crec que quan anem agafant el ritme i anem agafant el nostre màxim nivell de joc, que estem molt lluny encara, Bueno, jo crec que és un, un bon objectiu intentar entrar en aquest grup molt complicat, està clar, però crec que hem de ser optimistes i intentar-ho uh, Ja per anar acabant, Oriol uh, la meva pròxima pregunta quasi me l'has contestat però uh, com, com veus aquest uh, grup 2 de la Copa Catalunya aquesta temporada? Uh, eh, el veus més uh, complicat que la temporada anterior? Menys? Explica'ns una, una mica Potser uh, s'haurà nivellat una mica més el, el nivell de tots els equips L'any passat doncs, hi havia 3 o 4 equips de la part alta que estaven bastant inaccessibles referent als altres equips. No? Un era el barparà que només va perdre sis partits i tenia una plantilla doncs, bueno, pràcticament d'Eva. I l'altre era l'Osorio, que era una plantilla que també molt experimentada i que estava buscant l'ascens des de feia anys i també ho havia trobat aquest any. No? I després hi havia 3 o 4 equips que estaven allà intentant estar al mateix nivell però que no vam aconseguir i amb la resta potser sí que hi havia un salt una mica gran. No? Aquest any poder ser un S'ha compactat tot bastant més, i del primer equip a l'últim, doncs segurament la diferència és més petita, a poder a excepció del Montgat, que és l'equip que sí que per plantilla, per experiència, per pressupost i tot, doncs el seu objectiu clar és quedar primer i pujar. Però a part del de Montgat, la resta d'equips jo crec que al nivell en general ha baixat una miqueta, jo veure que el grup fort serà l'altre aquest any, i sobretot s'ha compactat, no? les diferències dels de dalt i dels de baix han de ser més petites. Doncs Oriol Robert, tècnic de l'ADPAF, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Estarem en contacte doncs, per anar seguint les evolucions d'aquest club basquet ADPAF de Figueres i esperem doncs, que ens pugui donar moltes victòries aquesta temporada i que puguem explicar forces victòries de l'entitat. Uh, Oriol, moltes gràcies, novament una setmana més. A vosaltres. Molt bon vespre. Vinga. Doncs aquesta era la conversa que manteníem amb Oriol Robert nosaltres, que arribem al punt horari de 3 quarts de 9 del vespre i encarem ja, ara sí, la part final del nostre programa fent un repàs el que són els resultats de la jornada.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 Un servei acurat a un preu Ha segut veint cantant mentint, no per estar grinus vi nostra dona valentà Doncs, com sempre, i amb el suport del Cafè del Centre de Peralada, nosaltres que anem a repassar els uh, resultats a uh, la primera divisió, Lliga BBVA jornada número 3 uh, els resultats han estat els següents Sporting de Gijón 2, Atletic de Vival 2 Atlètic de Madrid 1, Football Club Barcelona 2 Hércules 1, València 2 uh, Racing de Santander 2 Saragossa 0 uh, Llevant 1, Villarreal 2 uh, Espanyol 1, Almeria 0 Real Societat 1, Real Madrid 2 i... Mallorca 2, Osasuna 2. 0. A les 9 del vespre, fa exactament 48 minuts, ha començat el partit entre el Màlaga i el Sevilla. La classificació encapçalada, doncs, en aquest cas pel València amb 9 punts, eh, ho ha guanyat tot, el Real Madrid segon 7, tercer és l'Atleti de Madrid amb 6, eh, els mateixos punts que el Villarreal, quart també 6, 6 eh, i cinquè i 6è són l'Espanyol i el Futbol Club Barcelona, respectivament tots dos també amb 6 punts. La propera jornada que ha proper... Dimarts es entre setmana Real Madrid Espanyol Osasuna Real Societat Atletic de Bilbao Mallorca Barcelona Sporting de Gijón València Atletic de Madrid Saragossa Hércules, Sevilla Racing Getafe Málaga, Villarreal Uh, Deportivo de la Coruña i Almeria, en aquest cas, llevant. Per tant, doncs, uh, tenim jornada intersemanal a la divisió d'honor del nostre futbol, a la Lliga Adelante. Anem a, a la Lliga BBVA, en aquest cas. Anem a repassar a la Lliga Adelante, a la segona divisió. Jornada, en aquest cas, col·lectiva. Uh, quarta, uh, on el Girona, uh, en aquest cas, eh uh... Dèiem, quarta jornada on el Girona perdia davant de l'Alcorcón amb un resultat doncs, de 3 gols a 1 una derrota doncs, que feia mal, tot i que el Girona s'avançava en el marcador al final es va imposar l'equip de Juan Carlos Anquela la resta de marcadors són els següents Barcelona 2, Ells 0 Nomancia 2, Cartagena 0 Córdoba 0, Xerés 2, eh, Tenerife 0, Celta 2, eh, Nàstic de Tarragona 0, Rayo Vallecano 1, Oscar 0, Salamanca 1, eh, El Villarreal B 0, Les Palmes 3, Granada 2, eh, Pontferradina 0, eh, Recreativo de Huelva 0, Albacete 0 i Betis 2, Valladolid 1. La classificació en cancel·lada pel Betis amb 12 punts, eh, també 12 el Rayo Vallecano, 10 per les Palmes i 10 pel Salamanca. En cinquè lloc trobem el Valladolid amb 9 punts, també 9 punts, 6 el Celta i 7è el Barcelona. La, pel que fa als equips de, de, de casa, els catalans, el Girones és desè amb 6 punts i el Nàstic de Tarragona el trobem amb 15a posició amb només 3 punts. La propera jornada Barcelona-Benumància, Cartagena-Còrdoba, Jerez-Tenerife Celta de Vigo eh, Nàstic de Tarragona Rayo Vallecano Oscar Salamanca Alcorcón Girona Villarreal B Les Palmes Granada Pontferradina Recreativo de Huelva Albacete Betis i Els Valla Dolit. Nirem a repassar -ho. la tercera divisió en el seu grup 5è. En parlaven fa una estuneta el Palamós que ha aconseguit una important victòria en el seu desplaçament al camp del Gavà per un gol a 3, l'equip de Ramon Monras que aconseguia una com deiem important victòria en aquesta visita al Camp del Gavà. Per la seva part, l'altre equip gironia, el Llagostera, que empatava, en aquest cas, al Camp del Prat, eh, també, eh, el Prat 2, Llagostera 0, eh, perdó, Llagostera 2, un empat, un bon empat del Llagostera. La resta de marcadors, el Masnou 0, en posta 1, Gavà com dèiem, un Palamós 3, eh, també el Vilanova 1, Vilafranca 1, Balaguer 0, Reus 3, Terrassa 1, Pascó, 1. Premià, 2. Manlleu, 3. Poble de Mafomet, 0. Cornellà, 4. Europa, 0. Castellafels 1. I Espanyol, 2. Montañesa, 2. El líder, el Cornellà, amb 9 punts. L'Espanyol, segona, amb 8. I el Vilafranca, tercer, amb 8 punts, també. El quart és el Terrassa, amb 8. El Llagostera el trobem en cinquè lloc amb 7 punts i el Palamós el tenim amb 6 punts ja amb, 8, eh, perdó, amb 7 punts també amb 8ena posició. Per tant, doncs el... aquestes són els eh, partits eh, la classificació. Els partits a la pròxima jornada, la cinquena el Masnou, Gavà, Palamós, Prat, Llagostera, Vilanova, Vilafranca, Balaguer, Reus, Terrassa, Esco, Premià, Manlleu, Poble de Mafumet, Cornellà, Allà, Europa, Castelldefels, espanyol i, en posta, muntanyesa. Anem a repassar ja la primera catalana, la tercera jornada, en aquest cas, on el Paralada ha aconseguit la tercera victòria, ho explicàvem a l'inici del nostre programa, la tercera victòria dels homes del Paralada, on el conjunt de... Uh, on el conjunt, com dèiem, d'Edo Vilxet ha aconseguit aquesta tercera important victòria. La resta de resultats han estat els següents. Poble Sec 1, Vic 2, Repitenca 2, Guixos 0, Olot 2, Sant Cristòfol 1, Gramenet B 1, Olímpic Can Fatjó 2, Rubí 0, Olesa 1, Sant Feliuenc 1, Igualada 3, Moncada 3, Blanes 1, Paralada, com dèiem, 1, Sants 0, de Mar 0, Tortosa 1, i Tàrrega 7, Gimnàstica i Mariana 0. El líder, en aquest cas, és el Tàrrega, amb 9 punts, eh, per diferència de gols, amb el Paralada, que també en suma 9, i el Vic, que també en suma 9, els tres primers. Eh, L'Olesa és el quart, el cinquè és el Tortosa, amb 6 punts, el Rapitan, que també suma 6 punts, i l'Olímpic Camp Fatjó, debutant a la categoria, en suma 5 per sota trobem amb quinzena posició l'Olot, amb tres punts, i eh, pel que fa als juridins, el Blanes, que encara no ha puntuat, és penúltim amb zero. La propera jornada, Vic, Tàrrega, Guíxols, Poble Sec, Sant Cristòfol, Repitenca, Olímpic, Camp Fatjó, Olot, eh, Olesa de Montserrat, Gramenet, Igualada, Rubí, Blanes, Sant Faliuenc, Sants, Montcada, Tortosa, Paralada i Iberiana, Vilassar, Damar, baixem una categoria, ens anirem en aquesta ocasió cap a la regional preferent eh, on s'ha disputat la segona jornada en aquesta regional preferent, amb els següents encontres eh, recordem victòria de la Unió Esportiva Figueres en la jornada d'ahir davant del Palafugell un derbi molt igualat el que es va produir ho repassàvem abans eh, parlant amb protagonistes i eh, ara anirem a repassar el, la resta de resultats Mollet 3, Palau Solità i Plegament 0 Turó de la Peiga 2, Banyoles 1 1, Granollers, 0, Farners, 0, Ripollet, 1, Gironella, 0, Premiada de Dalt, 1, Caçà, 0, havia 3, canyelles 0, Tona, 2, Manresa, 4, Horta, 2, Mataró, 0, i el comentat abans Figueres, 1 per Fusill, 0. La classificació encatçalada per 3 equips que han sumat els 6 punts, Avià, 6, uh, Ripollet, de, també 6 punts i Mollet 6 punts. Al Figueres el trobem en quart lloc amb 4 punts, també amb, en aquest cas la resta de Gironins, el Palafugell 13 amb un punt i encara sense puntuar Caçà Banyoles amb 0 i el Farners amb 2 punts en dotzena posició. Baixem una categoria i ens n'anem cap a la primera regional en el seu grup primer també, eh, on aquesta segona jornada els resultats han estat els següents, Vilamalla 0, Ripoll 5, Tos 4, Bos de Tosca 1, Ameruna 1, Badeseng 1, Santilari 0, Besalú, 0, Caldes 0, Quart 1, Bascanó 0, La Junquera 1, Lloret 1, Sant Gregori 0, Camprodón 3, Bisbalenc 2 i Tordera 4 a l'escala un, eh, la classificació en Quetzalada per la Junquera i el Quart, que són els dos únics equips que han pogut sumar els sis punts, eh, doncs tots dos amb sis punts. També el Ripoll, 4 i el Tordera, 4, També amb quatre punts el Tossa, cinquè, el 6è i el Camprodon, setè, amb quatre punts. El, la resta d'equips alt-tampordanesos, el Vilamalla, è amb tres punts, i l'escala 15, eh, tan sols amb un punt, el que va sumar a l'inici del campionat. Anirem a repassar ara la segona regional, la manca de 4 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre, segona regional grup 15, amb els següents encontres. Uh, Sant Miquel, 1, Torroella, 2, Monells, 0, Roses, 3, Sant Pere, 1, Esplais, 1, Algui Fag, 1, porbou 1, Emporia Brava, 2, Cabanes, 1, Begu, 0, Bases, Roses, 1, uh, Verges, 0, Borrossar, 0, i Iagullana, 0, ze llançadors El Lledó, Viladamat, Bacesso, pes per la pluja uh, la classificació encatçalada pels dos equips rossins, Roses i base Roses, el tercer és el Borrassà amb 4 punts i el Llançà quart també amb 4, també amb 4 punts 5è el Torroella i sisè el Probeu, per tant, Roses i base Roses que encatçalen la classificació amb 6 punts d'aquesta segona regional grup 15 ja molt ràpidament anirem a repassar la tercera regional en el seu grup 30 amb els següents encontres disputats uh, en aquesta segona jornada, Jafa 2, Sant Pere 0, Gualta 1, de 2, L'Armentera 3, Montràs 4, Cursa 1, Sant Jordi 1, Cristineng 8, Camallera 0, Bàscara 5, Siurana 0 i Comunitat Boliviana 4, Medes Restartit 2. Eh, hi ha el grup 31 de la tercera regional, derrota de l'equip de casa en la jornada d'ahir. al eh, camp del base Roses B ho feia, doncs com dèiem, eh, per, en aquest cas, 3 gols a 1, Bases Roses B, 3, Vilasacra 1, la resta de resultats, Vilabertran 0, Fortià 2, Salvatan 0, Cadaqués 4, Sant Llorenç de la Muga 0, Marca de l'Am 6, Cistella 5, Paralada B, 0, Garriguella 3, Vilajuiga 3, La Junquera 0, Vilafant 2, Bases Roses 3, Vilasacra 1, Llars 1, Unió Esportiva Figueres B, 0, i Espolla 2, navata, un. Nosaltres que arribem a manca de dos minutets per al punt horari de les 10 del vespre i hi tornem eh, demà a partir de les 9 del vespre i com sempre aquí per repassar tot el que ha estat notícia el cap de setmana esportiu. També recordeu que demà tindrem entre nosaltres el president de l'essport Cciclista Figueres perquè ens parli una mica més d'aquesta eh, cinturó ciclista de l'Empordà que és a punt, a punt de començar d'aquí 15 dies de fet el ja aquí, al cap de setmana del l'1, 2, 3 d'octubre. Per tant, doncs, eh, demà, que parlarem més de ciclisme, ho hem fet avui, també ho farem demà amb el president de l'esport, ciclista Figueres. Nosaltres, que ens acomidem que passin una molt bona nit, eh, ens retrobem demà a partir de les 9 del vespre. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del cafè del centre de Peralada. Són les 10 de la nit.